Meie mehe Hanrik Klood. Seda tead, Kalaves peab kulk kala kinni ja kala hakka Ole jaa, lase lahti, lase lahti, ma täidan su soovi, kalavest lahts. Kurjat, et minu oma ei olegi vaja täita. Vaata, hommikul tuleb kapten sina silla peale. Täida tema soov ära, et siis on nagu kõik, et rohkem polegi vaja, ma lasen su laht. Ja hommikul tulebki kapten sadama silla peale. Oota, pööli! Ringuta, võitu! Ta nii kena omik, et lööda, kui kasva ankur mulle, p <laughs>